Sejam bem-vindos a mais um pod 5 minutos na estrada com Silmar Jeremia! So I got one more thing. Bem-vindos a mais 5 minutos na estrada comigo, hoje terça-feira, dia de tecnologia no Pod Pod. Continuando então com a semana Jobs, essa semana que será dedicada a falar sobre a personalidade e a inventividade de Steve Jobs, temos o lançamento do filme Jobs nos cinemas brasileiros que eu comentarei devidamente na sexta-feira. Hoje, vou falar sobre o legado deixado por Steve Jobs no mundo da tecnologia, no mundo da inovação, no mundo da pesquisa. O Steve Jobs, que inegavelmente, nos últimos 10 anos antes da sua morte, transformou profundamente várias áreas da tecnologia e até mesmo dos negócios tradicionais. Steve Jobs mexeu profundamente no mundo da música quando lançou a iTunes Store junto com os iPod. Mexeu no mundo da telefonia celular no mundo dos dispositivos móveis quando lançou o primeiro iPhone em 2007, é referência até hoje. Mexeu no mundo das editoras de livros com os contratos que ele fez para distribuição de livros digitais. Se foi justo ou não as negociações que ele fez, isso tópico para outra discussão. Mas enfim, como está o mundo sem Steve Jobs? Como está a Apple sem Steve Jobs? Os analistas, muitos deles foram muito rápidos em dizer que a Apple ia rapidamente naufragar sem Steve Jobs à sua frente. Eu acredito que o Steve Jobs deixou um legado que não foi só as ideias que ele teve enquanto vivo. Ele deixou uma cultura implantada dentro da empresa que ele comandou por tanto tempo como mente criativa, como businessman, adiante das decisões, uma coisa inclusive se desprende bastante da leitura da biografia dele, de que ele deixou uma cultura de curiosidade, uma cultura de inovação, a cultura do pensar diferente implantado dentro da Apple. Essa cultura se um dia ela se perder, pode vir a acontecer, mas vai demorar para se perder e pode ser que as pessoas que ali ainda trabalham e que ali venham a trabalhar se lembrem das lições que ele deixou, se lembrem de preservar essa cultura. A Apple hoje é a maior empresa de tecnologia do mundo, pelo menos com as ações mais valorizadas ainda depois desse tempo aí passado da morte do Steve Jobs e eu creio que eles têm boas chances de manter essa posição por muito tempo. É claro que Steve Jobs faz falta, faria falta em qualquer empresa, Em qualquer empresa Um gênio não nasce todo dia Ainda mais um gênio com a inventividade e a personalidade do Steve Jobs Mas a Apple tem boas chances de manter essa marca De conservar essa cultura que o Jobs trazia E fazia questão de defender dentro da empresa dele Hoje à tarde tem Keynote, dos lançamentos novos da Apple, então nós vamos ter a oportunidade de, de repente, um vislumbre do que está acontecendo depois, mais ou menos dois anos da passagem do Steve Jobs. Amanhã eu falarei sobre eles. Desejo para todos uma boa tarde, um beijo, um abraço, tchau, tchau!